Az örök téma a párkapcsolat. Erről lesz most ebben a mai hanganyagban szó. Vendégemmel erről fogunk beszélgetni. A párkapcsolat és a meditáció, párkapcsolat és a felelősség, férfinői szerepek és hasonló témák. Szerintem ez érdekes lesz azoknak a hallgatóknak is, akik párkapcsolatban élnek, és azoknak is, akiknek nem. Akik nem. Mert bárhogyan él is valaki, biztosan vannak nehézségei, és ezeken is igyekszünk majd könnyíteni. Nos, vágjunk is bele, köszöntöm a Kolostoros blog mai vendégét, Áront. Szia Áron. Szia, szia András. A régebbi Kolostoros blogolvasók már ismerhetnek téged, ugyanis jártál már itt korábban, és hát annak ellenére, hogy te Romániában, azon belül is Kolosváron laksz, de aktívan részt veszel a Szahagya Jóga magyar nyelvű internetes megjelenésében is. Áron, szóval mi is történt veled, mióta legutóbbit jártál? Mi is volt az a nagyon nagy esemény az életedben, ami kötődik ehhez az egész mai témánkhoz, a párkapcsolathoz? Erről mesélj nekünk, Léci. Üdvözlök minden hallgatót! Az utóbbi ö, idő legnagyobb eseménye talán, sőt életemben egyik, legnagyobb döntése, ami megtörtént, ez a házasság volt, ezelőtt három hete. Ez ezen... még nagyon, nagyon friss. Igen, friss, tehát ezen mentünk keresztül, főleg az előkészületeken is, ami uh, kis izgalommal is járt. De hát, hogy, hogy. persze, akik ezen keresztül mentek, biztos tudják, <gül> hogy, hogy uh, uh, mikkel jár ez az egész. De a, a lényeg az pedig, az, a, az az együttlét, hogy most már ténylegesen finom szinten is kezdünk egy év állni. Tehát... Uh -huh. A párodatőt hogy hívják? Ő? Timi? A párom Timi, igen. Timi, timi. Szélyes a volt, most már sipos Timi. Na, gratulálok nektek ezúttal is a, a, az esküvőhöz, a házassághoz, a sok sikert a közös jövőhöz. Nagyon szépen köszönjük. És ti, ti már régóta ismeritek egymást, vagy hogy? hogy? Hogy voltatok együtt? Hát Mi 7 éve ismerkedtünk meg, tehát ez 2003-ban történt, uh -huh. sőt még annak idején egy jó kis buliban futottunk össze, hát és ahogy az történni szokott, a kis táncolás, kis beszélgetés, és azután pedig ismét találkoztunk még egyszer egy buliban, és utána pedig valahogy úgy hozta a sors, hogy Együtt folytattuk tovább tunkat? Hát ez nagy, nagy mérföldkő, vagy egy ilyen nagy pont az ember életében, amikor tényleg eljut oda, hogy, hogy elvesz valakit feleségül, vagy valakihez férhez, megy, tehát hogy tényleg így házasságra, házasságra lép. És akkor ezt hogy képzeljük, teljesen ilyen polgári esküvőtök volt, eleve ott Kolozsváron volt, igen, kolozsára megtörtént ez a polgári esküvő, és azután pedig ilyen templomi szertartás és esti vacsora keretén belül, ilyen szokványos, hagyományőrző van is megünnepeltük. Igen, Ezt persze azelőtt, 2009-ben pedig Igen. szellemileg is megtörtént egy hogy van egy ilyen összeadás, ami, amit a kolostoros olvasók biztos tudnak, ez Kabellában történt, tehát biztosan ott a Kabelláról. <gül> szemináriumok, és egy ilyen szeminárium keretén belül történt egy ilyen szellemi összeadás is. Persze, én... Simáthadji előtt. Ha egy ilyen közös nagy meditációval, akkor is ott is egybe keltetek? Igen, igen. Tehát végül is ezt az egészet, ami az idén történt, azt megelőzte ezelőtt egy évvel egy ilyen másfajta ilyen meditáció, meg meditációs ceremónia. nem is tudom ezt így. Igen, igen, szerintem ez így kifejező. Akik a blog hallgatóknak, most nem, nem is az olvasóknak, hanem a hallgatóknak mondom, hogy ebben a bejegyzésben majd lesz egy link, és akkor ott rá lehet találni Áronnak a blogjára, amit ő ír, és... Áron ott részletesebben kitért az esküvőre, már a, a tavalyira is, ami Olaszországban volt, és ami most itt Kolozsváron, és akkor ilyen fényképeket is lehet nézni, úgyhogy nem most még, most még hallgassátok végig ezt a beszélgetést, és akkor majd utána, utána érdemes ezt meglátogatni. Áron, még azt hagyj kérdezzem, hogy említetted, hogy, hogy egy ilyen közös meditációs szemináriumon is Hát idézője egy összeházasottató, hogy akkor végül is, a, most már mondhatom, ti mi a feleséged, végül is ő is azt az utat követi, amit te, tehát akkor ő is szahadzsa jogával foglalkozik, együtt meditáltok, együtt jártok szemináriumra, vagy hogy, hogy van ez? Uh, igen, tehát ő is követi, csak mondjuk nem, nincs, épp, épp annyira nem aktív, mint én, de uh -huh. úgy próbál lépést tartani a dolgokkal, persze együtt meditálunk, reggel este, uh -huh. amikor úgy alakult, tehát természetesen vannak olyan napok, amikor ez nem jön össze, de, de úgy nagyjából reggelente, tehát mielőtt munkába mennénk, azelőtt, azelőtt meditálunk. Azt hiszem, hogy most sok, sok hallgató irigyel téged, mert rengetegen cserélnének olyan, olyan emberrel, akinek olyan partnere van, akivel együtt tud meditálni, és az életének ezt a részét is meg tudja osztani a nevérével. De erről a témáról majd később beszéljünk, még, még, még rólatok, rólatok beszélünk egy kicsit. Akkor végül is te kezdted a szahacsajogát korábban, vagy Timi, vagy hogy, hogy alakult ez? Ki, ki, két, kinek hogy mutatott be? Ki mutatta be a szahadzsa joga meditációt a másiknak? Hát azt valahogy én mutattam be, de abban az időben még úgy, tehát ahogy 2000 már ismerkedtünk meg, és én úgy 2005-től kezdtem el meditálni. Volt egy ilyen periódus, egy-két év, amikor próbálkoztam vele, de persze nem sikerült, tehát úgymond ez az izasztó meditációt <gül> <gül> próbáltam gyakorolni, ami egyszerűen egy kicsit erőltetett volt. És tehát ezt mi látta, persze így szemlélte a dolgokat, de ő nem próbálkozott vele. Azután uh -huh. még mond egy kicsit szabadabbra vettem, és valahogy egyszer így meggyőztem nagy nehezen, hogy eljöjjön programra, lássa, mi történik ott, mivel foglalkozunk, hogy nincs semmilyen kétséges dolog az egészben. És akkor úgy, úgy valahogy megtetszett neki, tehát, uh, tehát a lényege az azon elfogadhatóvá vált számára. Természetesen ő nem kezdett el egyből meditálni, hanem el kellett el egy bizonyos időnek, ami, uh -huh. amíg úgy érezte, hogy na hát oké, tudjunk neki, lássuk mi lesz belőle. És akkor azóta ő is úgy, úgy meditál. Úgy kezd egy -e jobban akkor ráérezni ennek az ízére? Igen, igen, igen. De természetesen, hogy megvan mindenkinek az ideje. Tehát az ilyen, mint ahogy az almának is van egy megérési ideje, úgy minden más gyümölcsnek van, és nem vagyunk egyformák. Tehát, uh -huh. <gül> tehát két igen. személy nem egyforma, és így a megérési idő is, tehát az az ízlelési idő is uh, egy kicsit lehet, hogy tehát így eltarthat több ideig. Ja, hát az a lényeg, hogy végül is akkor így közös hullámhosszon vagytok így ezen, ezen a téren is. Igen, igen, tehát ez biztos, tehát ez a közös hullámhossz, ez megvan. És hogy látott -e ez Tárom, mert ö, nem tudom, hogy nálatok hogy van Romániában vagy Kolozsváron, de szerintem egy picit ez már így a nyugati életformához valahogy így, így hozzátartozik, de Magyarországon mindenképp ezt látni, hogy a fiatalok azok nem nagyon szeretnének összeházasodni. Tehát most már valahogy... Ö, ö, nem, nem, nem értik, nem érzik ennek a lényegét, és ezért nem is támogatják, és egyre kevesebb párkapcsolat jut el odáig, hogy, hogy házasság legyen, vagy hogy ha el is jut, akkor nagyon sok pedig vállással végződik. Hogy van ez nálatok mostanában ott Romániában és Kolozsváron? Hát így az ismerőseim és, és azok az emberek, akikkel kapcsolatban vagyok, vagy pedig akikről hallok munkatársak, tehát most így a jogán kívül beszélünk ebbe uh -huh. a társadalomról. Azt kell mondjam, hogy, hogy a házasság az nálunk még, még ilyen, tehát, tehát ez működik. Tehát az emberek uh -huh. megházasodnak. Persze olyan példa is van, amik, akik, akik a magyarországi mond, beütést veszik alapul, és hülyeségnek tartják a házasságot, de uh -huh. semmi gond, tehát mindenkinek megvan egy saját választása. Tehát hogyha ő úgy szeretne, és azt mondja, hogy nem tudom, nem ír alá egy papírt, egy ok levelet, vagy nem szeretne magának, akkor... Hát nagyon jó. Hát hogyha ő ezt így, így fogadja uh -huh. el, vagy így képzeli el magának, akkor... Én úgy érzem, hogy, úgy érzem, hogy, hogy azért van ez, mert nem, nem tudnak dönteni, a fiatalok, és valahogy, valahogy nem vállalják fel a felelősséget a döntésükhöz. Tehát, hogy egyre nehezebben tudják azt eleve eldönteni, hogy valakivel közösen leéljék az életüket, és nincs is meg ez a döntés, és ezáltal nem is tudnak így felelősséget vállalni önmagukért, a másikért, és emellett a döntés mellett, hogy igen, akkor mától így megy az élet, az életem tovább ezen az úton is. És valahogy én ezt látom itt a a fiatalokban, hogy, hogy egyre inkább óckodnak ezektől a dolgoktól, hogy, hogy akár felelősséget felvállalni mondjuk egy ilyen dologban. Ez teljesen igaz, de azt is figyelembe kell vegyük, hogy most a világban a jelenlegi helyzet elég bizonytalan, tehát szinte minden bizonytalanságon alapul, tehát nem lehet kiszállítani igen. előre, és ez is befolyásolja hogy a, a döntés képességet, Ezen kívül pedig a médiában, a rádióban és a tévékben, tehát az emberek többsége ezeket figyeli, a híreket, és a sztárok életét veszi alapos természetesen, hogy a sztárok pedig tehát gyakran házasodnak, és még gyakrabban válnak, tehát ezt lehet követni. Arról meg le... már nem is beszéljünk, hogy, hogy van, hogy azonos neműekkel. Igen, most ebben a témában nem Igen, amira bele... Ténylegesen vannak ilyen példák is, de uh, szerintem ez is egy bizonyos, tehát egy ilyen bizonytalanságot szül a, az emberekben. Tehát ez valahogy így besugárzódik, így beléjük, évődik, és ez is egy ilyen döntésképtelenséget szül. Mert azt látják, hogy na most ez van a világban, jaj, hogyha én is arra, a sorsra jutok, akkor mi lesz velem? Igen. És a másik dolog pedig, hogy, hogy eddig, pedig volt egy ilyen kultúra, hogy na most a szüleim, meg a nagyszüleim, és eddig mindenki megházasodott. És akkor most csak azért, most se. Csak azért se. Tehát toljuk el magunktól azt a, nem, nem is tudom, azt, a, azt a szokást. Igen. Tehát maga a lényeg az, hogy nem érzik. Tehát az a, az, az érzés, az az együttérzés, valahogy ez hiányzik. És az az ártatlanság, amire épülhetne a kapcsolat. Na, hogyha meg lenne az ártatlanság és a nyíltság egymás irán, és az elfogadása egyik félnek, a, vagy tehát az egyik fél elfogadná a másikat, tehát ez kölcsönösen megtörtén, akkor nem lenne semmi probléma abból, hogy most egy levelet aláír, vagy sem. Tehát, tehát nem is Igen. kellene eltolni önmagától, de nem is kellene annyira ragaszkodnia hozzá, hanem, hanem egyszerűen magától jönne magától. Igen, valahogy itt is ezt a, ezt a középutat nem találják az emberek, hogy hogy úgy tényleg úgy egyensúlyba legyen ez az életükbe. És mondjuk ezt nem is lehet erőltetni, vagy így nagyon akarni, hanem ezt tényleg a meditáció tudja megadni, hogy kialakul az ember életének különböző területein, akár a, akár a pénz, akár a párkapcsolat, akár a karrier, vagy, vagy, vagy a munka. Hogy, hogy az ember az egyensúlyt megtalálja ezekben a dolgokban. Hát igen, minden esetre az eln az egy kicsit le kellene csillapodjon előtte, tehát egy bizonyos nyugalmat elérjen, és azután ez a döntésképesség kifejlődik valahogy, tehát ezt a kundalini megadja. És azután, megadja, pedig azután tényleg az az egyensúly is meg lesz, és sokkal egyszerűbb uh, mindenben megtalálni úgy a középutat, mint a, azt az egyensúlyt, ami, ami végül is fent uh, tart mindent. Igen, igen. És, uh... Te hogy látod, Áron, erről beszélgessünk még egy kicsit, hogy itt a, a szahadzsai jogában, ahogy Srématadzsi is a csakrákról így megtanította, elmondta, hogy mennyire bennünk vannak a csakráinkban az élet szinte minden területe, és hogy ezek a, a, a házasságban, ezek a férfi-női szerepek, hogy ezek hogy, hogy, hogy, hogy tudnak fejlődni egy házasságban, hogy válnak a férfiak férfiván, nők nővé, tehát hogy ezügyben, ezügyben. Mi, hát mi most lehet élni? így így ezügyben nagyon sokat nem tudnék hozzáfűzni, mivel a házasságnak még az elején járok. Uh, tehát alószínű, hogy majd a közeljövőben, vagy pedig a jövőben ezt, ezt jobban ki tudnám fejteni. Tehát egyelőre van ez a köldök csakra, tehát ez a, a házasságér is fele, tehát minden egyes családi kapcsolatért. Uh -huh. Ez a harmónik, a nagyon a fontos, a igen, ez, a, igen, ez a, a nábi és a harmóniáért, tehát a belső családi békét, és együtt, az az együttlétért felelős. Tehát, hogyha ez ki van fejlődve, akkor, akkor az valahogy megad egy, egy stabilitást, egy, egy, egy biztosabb alapot, egy nyugalmat a, a családi életben. Most ezen kívül pedig ott van a szívcsakra. Ez a negyedik, erre gondoltam igazából, igen, erre. Ez a negyedik központ, Na most annak talán a jobboldali részéhez kötődik, tehát a jobboldali aspektusához, ez a, a felelősség. És a férfi euh, szerepek. És a férfi szerepek. Tehát az, az valahogy ezt ez, ez fejleszti, vagyis ez, ennek kellene jobban kifejlődnie idővel. Mivel a felelősséget, ez felügyeli ez a, ez a csakra. Hát igen. Úgy családi, mint társadalmi, mint egyéb. A lényeg a felelősségem van, tehát. de természetesen nem olyan a felelősség, hogy na most félni kell, jaj, mi lesz, hogyha nem tudom, azt a felelősség, vagyis az, amiért felelek, most elbukik. Egy ilyen egészséges. egészséges. Egy, egészséges egy egészséges, sőt, és egy ilyen természetes felelősség. Igen, és egy felelősségtudat. Igen, itt én is a szívcsakrára gondoltam, hogy azok a hallgatók, akik esetleg már jártak a kurzuson, részt vettek ö, ilyen tanfolyamokon, programokon, ahol szó volt a csakrákról, akkor ők már lehet, hogy ismerik is ezeket, hogy a, a szívcsakrának a baloldali része tartozik a, az életünknek a, a női részéhez, tehát ö, ö, a hölgyeknek, az anyaság, a, a viszonyunk az édesanyánkkal, a, a, a női szerepek, az, hogy valaki tényleg mennyire, mennyire így az anyával való viszonya, vagy hogy ő mint anya, vagy ő mint nagymama, hogy tud az életében úgymond harmóniában létezni, és ugyanez a másik oldal, a szívcsakrának a jobb oldala, az pedig a férfi szerepek. Tehát, hogy, hogy az ember, mint egy, mint egy báty, mint egy fiútestvér, vagy mint egy férj, vagy egy apa, vagy nagyapa, mennyire, mennyire tud, hát úgy, <gül> hogy mondjam, Jól, jól szerepelni. És minél jobb állapotban vannak ezek a csakrák, bennünk annál inkább euh, harmonikus életünknek ezek a szerepei, ezek a, ezek a területei. És hát egy ilyen házasság, vagy egy ilyen családi élet, az pedig euh, <gül> nagyon jó gyakorlót <ilyen> gyakorlóterepezügybe. <gül> Ami sokszor azért nehézségekkel jár, de hát pont erre, pont erre van a meditáció, a kundalini és rímatadzsi, hogy ezeket a nehézségeket felszíre hozzuk, észrevegyük, és túl tudjunk lépni ezeken. Még ha néha nem is könnyű. Áron? Igen, te? Ez a csiszolódás. Tehát ha, amikor nem könnyű valami, akkor kidolgozódik általában egy, egy bizonyos helyzet, egy bizonyos probléma megoldódik, ami, ami néha nem egyszerű. Vagy pedig, azt a, vagy pedig a probléma tulajdonképpen kicsiket, csak mi túlságosan felfújjuk. Igen, igen. És akkor a labda az épp akkorára megnő, és megnehezedik, hogy már nem bírjuk el, nem bírunk vele többet játszani. Hát bizony, bizony. És akkor észreveszünk, és, akkor... és valahogy közösen egy, egy, egy megoldást találunk rá. Igen. Áron, és akkor. Térjünk még itt vissza ahhoz a dologhoz, amit a beszélgetés elején már érintettünk, amikor, amikor mondtam, hogy most valószínűleg sok hallgató irigyelt téged, hogy, hogy van egy feleséged, és együtt meditáltok, együtt tudtok fejlődni spirituálisan, együtt tudtok a meditációban elmerülni, és hogy ez mekkora nagy előny, és ez tényleg az egy, ez egy nagyon fantasztikus dolog, de... De nagyon sok olvasónak nincs ez meg az életében. Én sokaktól kapok levelet, akik írják, hogy mondjuk itt különböző csoportokban, inkább olyan három, három csoportot mondanék, hogy akik próbálkoznak már a meditációval, és párkapcsolatban élnek, azok vagy úgy élnek párkapcsolatban, hogy ő meditál, viszont a párját ez abszolút nem érdekli. Tehát teljesen közömbös, csináljon a másik, amit akar, és én azt szoktam írni ezeknek az olvasóknak, hogy örüljenek, hogy egyáltalán egy ilyen szituációban vannak, tehát hogy nincsenek ők gátolva, mert viszont van egy olyan csoport például, akik, akiket gátol a párjuk, tehát hogy gúnyolódik rajta, nem támogatja, egy picit úgy keresztbe is akar ennek az egésznek tenni. Tehát úgy, úgy taszítja őt ez a meditáció dolog, és nem is akarja, hogy a párja is ezzel foglalkozzon. És akkor ők elég nehéz helyzetben vannak. Hát aztán a harmadik csoport az olyan, mint mondjuk te, vagy én, aki így együtt meditálunk a, a párunkkal. Ez, egy, ez tényleg egy ilyen szerencsés szituáció. De Áron, mit tudunk mondani azoknak? Neked van -e esetleg valami jó tanácsod, valami ötleted, hogy, hogy hogyan kezeljék azokat a szituációkat, azok a kolostoros blogolvasók, akik már ismerkednek a meditációval, tetszik nekik, szeretik, kezdenek ráérezni az ízére, viszont egyre nagyobb ellenállásba ütköznek, akár a közvetlen párjukon keresztül, vagy akár a családjukon keresztül. Te mit tudnál nekik ajánlani? A meditációban, tehát az elején, még hogyha nehezen is megy, a családban, tehát nehezen lehet meditálni, akkor is valahogy önmagunkat kell először kifejlesztenünk, tehát magunkban kell ezeket a tulajdonságokat megalapoznunk, tehát úgy a belső nyugalmat, az ártatlanságot, és a szeretetet főleg, amivel aztán a mi személyiségünk megváltozik, és azzal a az új személyiséggel pedig már példát lehet mutatni, vagy pedig majd észreveszik azt a változást. Ez az elején, tehát ez nem fog bekövetkezni egyik napról a másikra, de viszont nagyon nagy türelemmel kell lennünk önmagunk iránt és a, a párunk iránt. Mivel, hogyha megengedik egy kicsit a nyugalom bennünk és a szeretet, akkor az már egy zavaró tényezőként hat a másik félre, akiből esetleg hiányoznak ezek a tulajdonságok. És csak is a megértés, az elfogadása az a másik személynek, tehát a, a, annak a személynek, aki zavar a meditáció, vagy a meditációnak a, a gyakorlása, tehát hogy azt, azt próbáljuk meg elfogadni, azt a személy. És akkor pedig majd így valahogy így átáramlik az a jóság, de fokozatosan, tehát nem egyből, nem egyszerre. Tehát ez, ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra. És majd valahogy hát ne... az, az a vágy, tehát a, a másik szemében is egy, egy kicsit az a, a vágy, az elkezd serkenni. Hogy oké, okay, az elején teljes mértékben eltolja magától. Mert ez a, ez a természetes ö, ö, mondja, reakciója mondja, az elmének, hogy Igen. az, ami esetleg jó lenne a lelkének, azt azt mellőzte, tolja el, löki el magától. És ez, ez megtörténik. Na, de amikor fokozatosan az elme kezd majd visszahúzódni a párjában is, tehát előbb a meditálóban, és azután pedig a párjában, azután elkezd kidolgozódni ez a úgymond helyreáll, helyre a, a kapcsolat. Mikor a nyíltságot megadja az ártatlanság, akkor egyszerűen így, így helyreáll. Tehát a nyíltság az, ami, ami hiányzik esetleg a kapcsolatból, hogy elfogadjuk a másikat, olyannak, amilyen. Természetesen annak, aki nem meditál, annak nehezebben megy is, több idő kell ö, számára. Amíg észre nem veszi, hogy az egész társadalom, amiben él, az egy nem, nem épp a legjobb irányt vette, nem, nem, jobb, nem épp a legjobb a fejlődés iránya jelenleg. Aztán, hogyha változni fog, akkor majd ő is változni fog. Tehát... Ö, Hatással lesz rá. Hatással lesz rá, igen. Valahogy én ezt így látom. Most nem tudok konkrét tanácsot adni ez ügyben. É, csak szerintem a... benne, benne van ebbe, Tehát, hogy legyünk, legyenek az olvasók türelmesebbek, és hogy először önmagukra figyeljenek akkor, tehát, hogy, hogy ők igen. legyenek békébe egyensúlyba és aztán hát... majd utána jön a többi. Igen, feltétlenül. Tehát, előbb én... Tehát mint uh -huh. a, az egész lényem, tehát nem a, az elmém, az aki gondolkozik, hanem én, mint a teljes lény, tehát én alapozódjak meg. És azután pedig lássam, hogy segíthetek esetleg a másiknak, annak, aki eltolja magától a szeretetet, eltolja magától a békét. Mert épp az, hogy szüksége van rá, de egyszerűen nem akarja elfogadni, hogy neki szüksége lenne rá. Igen, ezért, ellenáll. Ezért, igen, ezért ellenáll. Tehát az a, az a feszültség az nem oldódik fel. Vagyis nagyon nehezen. Tehát az valahogy egy kis rés kell ott keletkezzen, ami, ami aztán valahogy befogadja, vagy pedig kiáramlik ki belőle ez a, nem is tudom, megadni uh -huh. hozzáállás. J jó, tehát akkor erre figyeljenek az olvasók, hogy ne, ne, ne is akarják nagyon meggyőzni, ezek tényleg csak ilyen felesleges vitákba torkolnának ezek a dolgok. Ez abszolút így van. Tehát nem lehet, mivel az elme szintjét nem lehet elme szintjével meggyőzni, mert ezek már csak Elv szintjén uh, uh, valahogy egy, egy erőnek tehát egy, egy kifejtett erőnek ott lesz a, úgymond a, a visszajövő, visszavágó uh, ellentétes irányítottságú erő, tehát uh, valahogy nem, nem lehet elmével ezt, ezt uh, kezelni kezelni, vagy pedig tehát megoldani. Tehát megoldást az elme erre nem, nem tud nyújtani sajnos. Tehát meggyőzés az nem, tehát elme szintjéről nem lehet. Persze lehet beszélgetni róla, de akkor valahogy ez a... olyan állapotban kell legyen mindkét fél, hogy, hogy az, az a türelem egymás iránt, az a nyugalom, tehát abban a pillanatban, hogyha megvan, akkor esetleg lehet finoman beszélni ezekről a dolgokról. Főleg én azt ajánlanám, hogy a tulajdonságokról legyen inkább szó, nincs sem konkrétan, hogy most, hogy most meditálni kell, vagy pedig ilyen csakra, olyan energia. Hát uh -huh. ezek szerintem az elején feleslegesek. Tehát felesleges ezekről beszélni, de olyan tulajdonságokról, mint mondjuk ez a, a kreativitás, vagy a, az ártatlanság, vagy a belső béke, akit úgymond mindenkit érdekel, tehát mindenkit érint. mert hát hogyha inkább erre fektetjük a hangsúlyt, és erről próbálunk beszélni. akkor talán sokkal fogékonyabb a felünk is, tehát a párunk is ezekre a dolgokra. Nincs, ahogy most konkretizáljunk, és azt mondjuk, hogy na, most meditáljunk, mert meditálni kell. meditáció a meditáció azért, azért, azért jó, hogy mi is elengedjük magunkat, és az elveinket, a saját elveinket azt próbáljuk meg elengedni, és ne ráerőltetni a másikra, és nagyon furcsa <gülcsa> csap, ez az egész meditáció is, hogy a meditáció szükséges, a meditáció kell. Hát uh -huh. mégis, hogyha ez is egy ilyen ideológiába megy át, tehát az sem, az sem épp jó kimenetelű. Tehát akkor inkább a tulajdonságokról, azokról a, a belső tapasztalásokról, amit meg, meg, megkap, megérint a meditáló, hogy azokról beszéljen inkább a, a párjának? Igen, tetasztíteles. Ez szermészetes, tehát amit én átélek, vagy akit bármilyen más meditáló átél, arról már tud beszélni. Egész addig, ami nem éli át, csak olvasott róla, vagy hallott róla, egész addig jobb, hogyha nem, nem erőlteti, tehát nem beszél róla túlságosan sokat. Hogyha átélte és meggyőződött, Ha van egy meggyőződés arról, hogy az ténylegesen úgy van, akkor igen, akkor már lehet. De az a módja... A, most jut eszembe, hogy no, előttél te is így régebben ilyen menedzsmentes, tudom, hogy a marketing menedzsment azt téged így vonz. És volt egy igen. ilyen videó, amelyik épp arról beszélt, hogy az agynak a limbikus részét mi érinti el mostanában ez, a, ez az üzleti kapcsolatokban, a marketingben, tehát hogy melyik sikeres üzlet. És akkor nagyon fontos volt ez a, a három kérdés, amit ő feltesz. Tehát a mit, hogyan és miért. Igen, tehát igen. Ezt, ezt a három kérdést, mikor beszélünk, jó, hogyha tudatosítjuk annak, hogy miért mondjuk azt a dolgot. Hogy hogyan mondjuk el azt a dolgot, amit mondunk. Igen. Tehát, hogyha. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és hogyha ez tudatosul bennünk, akkor talán képesek leszünk vibrációval beszélni. De amíg nem tudatos egy bizonyos dolog, tehát nincsen saját tapasztalatunk és saját meggyőződésünk, akkor az a hogyan, az hiányozni fog. Igen. De milyen érdekes, hogy most itt a beszélgetés és a, a házasság kapcsán is többször előkerült a, az ártatlanság, és hogy a kisgyerekek mennyire ártatlanok, és hogy mennyire jellemző a kisgyerekekre ez, ez a kérdés, hogy miért. Tehát egy kisgyerek az mindig kérdezi mindenről, hogy de miért, de miért? De miért van ez, de miért? És, és hogyha ezt az őszinte érdeklődést tudjuk magunkban tartani, hogy önmagunk mélyére tudunk nézni dolgokban, szituációkban, akár egy párkapcsolat, vagy akár bármi más, vagy egy egyszerű hétköznapi cselekedet, hogy én ezt miért teszem meg? Mi az, ami engem motivál? Mi az, ami... Ami, ami bennem, el, mi a forrás, ami, ami hajtja ezt a cselekedetet, ami, ami elindította bennem. És hogyha ezt a miértet tényleg önmagunkban, őszintén meg tudjuk válaszolni, akkor, hát akkor tényleg szépen le tudjuk hámozni önmagunknak a, hát az ilyen hamis rétegeit, vagy hogy mondjam, tényleg az elmének a, elmének a rétegeit és akkor tényleg így mélyre, a, lé, a, lé, a lélekhez tudunk egyre inkább eljutni. Te hogy látod ezt, Áron? Itt vagy még a vonalban? Én, én itt vagyok a vonalban, csak egyszerűen, ez, csak annyit tudok hogy így van. Tehát, mm. Valahogy olyan szépen elmegfogalmaztad, olyan szépen elmondtad, hogy... hogy... <sítható> ah, és... <sítható> Tehát... Na, hát szerintem, szerintem ez végszónak és ilyen, ilyen, ilyen jó tanácsnak, akkor az olvasóknak, hallgatóknak akkor mondhatjuk, hogy, hogy valahogy ezt a meditációt, ezt, ezt próbálják önmagukban kezdeni, önmaguk, önmagukat felfedezni, önmaguk békéjét, és, és legyenek türelemmel önmaguk iránt is, és mások iránt is, és akkor hát ha a környezet befogadóbb lesz, hát ha az életük könnyebb lesz. Áron, köszönöm szépen a beszélgetést! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy uh, meghívták, és a Kolostoros blogba. <gül> Nem utoljára lesz még ilyen. És akkor a hallgatóknak pedig üzenem, hogy itt a, ebben a bejegyzésben találnak még linkeket, ahol Áron különböző uh, magyar nyelven elérhető szahacs tevékenységeit látogathatják meg. Ajánlom mindenképp, hogy nézzét, nézzetek szét ezeken az oldalakon. Sziasztok! Sziasztok! Nadi khabar mai sahajiyan fikar hamare utaan Bari nazar juwaat ma apni Udass barkyu na ishq jaan le fikar nazar ha szabad, a iskútja alá, दिखार खा करी बुझल थी ह हजार दुख किया जब भी सभी को दिल माफ कर दिया वो कृपा हम पे आदि कोई भी दोष हो भूतकाल का करी बुझल थी हजार दुख किया जब भी सभी को दिल माफ कर दिया koi kripa hum pe aadi maake pukar kar bula rahi main ne to shakti hai uth pukar bula iya chalalu maaki das veer pe pe charibali charbhi ahankar ki hriday ki tiya chalalu maaki ma veer de le jaim ma ki bhargi khar kha ki Kio na pahilo? Pukar ka mula rahi, pukar rahi,